nagusia zurekin Pantzo Irigarai eta Euskal Herriko maulen ondoko hasteundajean. Lugalde kolektibitatearen galdeaz parisek duen mespretsuarekin aski, ausapesen Bilzarak bere atxikimendua publiko kiedakutsi dio, azaroren ogoita amagian, batera plataforma kantolatzen duen manifestaldiari. Erikobozak itsaun nogogo eta talde bat sortu dute lekuko aberzalek eta hauek antolatu lehen Bilkuat etorri dira beste listetakoak ere Bilkura horiek denere irekiak dira ez itsasuaak geri bakarrik. Abortua emmaztek duten abortatzeko eskubideaz, zertan dira legiak ikusiko dugu politika desberdinak kaplikatzen direla Muaz bialdeetan eta gobernu aldaketen arabera. Eta pausa luze bat elondotik, una topa malaua berri zer luzea ukula jugbiana, parada ona, beho eta abiga onzertan diren abeatzeko, pundu bat egiren dugur berri zailau buru Eta alerta horian jarria izan dela departamento guzia euri huar azkar azkarrak jaxan ditugu gau eta oraino jasanen egun erdi untan atxaldian ezito zo so joanen dira mende baleko aizea ailtzatuko da atxalde untan ufako azkarrak jaxan beharko ditugu eh, temperaturen aldetik gorenak amarbat grado ingurukoak Istripua atzoan gelu, naratxaldeko seiek eter ditan, idu autuen artean, behabeko etorbidean, kolpatu lagibat eta harinago bat izan dira, iduriz idu autuetanik batek bidea behar gabian eta parian eluziren beste biek jo dute. Elbe laborali sindikatak ez ditu ebedezoako Patrick Echegarayen eganak harraposturi gabe utzinai unek oskaligatia huetan zion hasteuntan, Elbe gesurian arizela, Jean-Paul Duhalden eganak hastokiriak zirela eta etzela Europako laguntza napaltzerik izanen, envelopa berak izanen zirela, Elbek guzi unier destendu eganez, laborantzako ministeritza eta sindikaten artian izan diren blitzaren blildumetan argide la, diru laguntza napaltze bat eldudela, argide et Eta beia silenzata, eta dio Patrik Echegarai dela edo gesurretari kari, edo estela bere sindikataren propusamenen diakinean, ebedezo azari bai gira, kalapitak badirela unnen baitan uh, roiteraz dezagun, hola estelenian pauen izan den sindikateko boleguaren blikuran, Jean-Jacques Latola erpresidentak eta Alex Kastor ediruzainak, beren kargoa usten zutela diakinarazi duten kargoz teori ergeitu behar zaie haintzineko hilabaitetan gertatu Jamichel Antzola behar eta Francho Lavinienak, baita Stefani Labarri bat zuzendariarena, Jean-Jacques Latorek bere deliberoaz ez duxe eta sunikemana izan, eta Alex Kasteri diruzainak arrazo pertsonalak aizinatu ditu, FDSO-a sindikatan zer gertatzen denakiteko, ezta errez beren kargoa utzidutenek ezpaitute, horreinokoan argita sunikekari anartian Henri Biespere, sindikateko akitanieko president ordea bitartekari lanian ari da eta bere gainartu du talde berri baten osatzea. Iparo eskalegiko hau zabezen biltzarrak azaroren goita marian... ...batera plataformak maulen antolatukuluen manifestaldiari atxik emenduara kutsi dio... ...johan denekainaren lehenian bai honan egin zen mobilizazionetik... ...pariseko gobernuaren aldetik mespretsua baizik ez dela agertu egandute... ...familien laguntza kutsaren estia edo kantona menduen kartaberria... ...adibide gisa eman Era Eraberian, parisetik antolak eta palenak proposatzen dituzten artean... Iparoskal egriaren espero duten egitura instituzional bakarra, lur alde elkargoa dela adierazidute. Ale higriar, iriburuko hau zapesari galatu diogu, lur alde elkargoa lortzea, egitaren keska bat ote dena. Jendek ez zute berdin erraiten Erten dute uh, iriburutarek erten dute uh, nekez joeiten direla laneat uh, baionat, eta transport, uh, transportgo problematika atzu uh, ba, ba, bat ustela uh, beste atzuk erten dute uh, aloika erroa, uh, sobera kariudela gaztek, uh, bon, sobera batzen dutela uh, etxe bizitzaren dako ordian uh, hor uh, goe uh, prokupazione horiek uh, bombistanena bak, herri bakotxak ikusten du eta zerbait egiten du uh, baan ez da agapostu orokogik eh, eta ahoge ikusten ditugu uh, diela ha go urte ginturuen problemak uh, horiek azkartu. Eh, arm ditu direra, eta jenden preocupazionek, hor direra, lana eta e etxe bizitza. Eta gauza horiek japostu bat, berda horokorkier rapostu bat ekari eh, eskualeritik, eh, kortxan eh, iten alda gauza bera, Brotanian, Alzazian, Paixen, eh, bainan eskualerriak baditu bere proposamenak. Eh, eh, eta gauza konkretu batzu dira, eh, bizia aldarazteko eta soluzione onbatzuna rapatzeko eh, eh, eskualerriko jenden dien, dako. Manifestaldia, sarroren ugoita. Mariana Txaleko iruak eta erditan batera plataformak ant, autobusak antolatu ditu, iri nagusietarik handik, edo arat joiteko. Eta erria initzetan zerrendak mundatzen ari dira elduden urteko hautezkundeeri begira, kari orterat bilkura publikoak antolatzen ditu, itxasuko gogo eta alde abertzaleak. Lehen bilkura ireganda, joan dena sarroren zazpian, inguramena eta transizio ekologiari buluz, debatea garantizio hartu da, gomitatuak izan diren oraiko hau zapesa, haren kontra presentatuko del lehen asoanta eta eriko abertzalen artian. Horren segidan besti irubilkura eginen dira, hor tsegununtan zein gaiden bernatu izanen egiten dauku, gogo eta taleko Filipe Laskaraiek. Eriko etxe ikuspunutik euskalegia da ino, nola konduan hartu, euskalegia, baita ere demokrazia parte hartzailea eta hor izaintu e, lekuko gizintu edo hizlari gisa oñatiko alkate ordea, diozu lizaalde, ingiat hiri buruko mera eta konselu generala, baita Daniel Oltzumenndi izurakom era, eta hoiek ere beharen ikuspegia ipatuko dauten nola udabilttzz ere nola e, amaiten alalde egi batetik pixkatugunago ikusi ikuspegi oroko batean Euskolegiko ikuspegi oroko bati joiteko. Eta hiperalde jende dugu, sieridikia ket direla bilkura horieak egan naukute antolatzailek. ofizialen gambarako langileak grebarat deituak elduden astelenian, hostilalian ZFDT sindikatak jakindu lanpostuen euneko amarra mehatxatua zela plan hori ofizialki astelenian presentatu aizanenda, paueko bintzarnagusian, servizu batzuere desagertzen alitaizke, ZFDT sindikataren zat egoera hori kudeantza txar baten ondorioa da. Gauza gutxidakigu elbarritasunaz, gutiago elbarrituek lan munduarekin duten harremanaz, hori da, hasteuntan iregaiten ariden, elbarrituak enpresa munduan integratzeko hastearen elburua, gizortako haste batekin, erakutsi nahi dute, elbarrituak izanik ere, integradita izkela lanbidea, eien elbarritasuneko erari egokitzen balimada, egokotasunak ondoko berri sailetan. Eta gobernuan dagon talde politikoaren araberan, haintzinera, alak gibelera egiten du emazten abortatzeko eskubideaka. frantzian eunetik eun seguritatze sozialak bere gainartzen du abortua 2003-ko martsoaz geostik Espainian aldiz zapateroren gobernuak adostu legiari aldaketak egin ian dabil pepe eskuineko alderdiak gobernotik. Bi moduterat abortatu daiteke frantzian, ebakuntza eginez edo medikamenduekin, PAF eta Altsan Eskatsa, talde feministetako kidea da, jenofa berruko irrigoen, eta iparaldian nun abortatu daiteken ere iten dauku. Egitin dezakezu bai bigunetan, ospitale publikoa eta klinika pribatu bat, Ustzu, doni banen loitzunen ere eginda itekela, Eta gero miajitzeko ginekologo batek ere egiten du. No? Hor lenan ipatzen nuena 2000 eta lauean medikuek lortzen dutela eskubidea abortatzeko, abortuak egiteko, eta nola ainitzek ez duten egiten, ba, ipajaldean ainitzek ez dute egiten, eta bakajada iduriz miahitzen kokatua dena. Beraz, haiek, beraz behir hartzen madu ipajaldeko mapa, oartzen, girela, oartzen gira kostaldean direla dena kokaturik. Eta nik ez dakit, garaziko batek, edo bankako, edo urepele, edo edo barkoseko batek, Ba Bidea egin behar duela, bere etxetik urbil, ez du abortatzeko gunerik, eta hori ere arazo bat da, eskubide bat balin bauzu behar duzuluk alde behmatu, eta hau ez da egiten... Eta lurraldetasun arazoaz gain, bi lege dituz berdin ditugu oskalegian, abortatzeko eskubidea badela diote legek, alta, bidasuaren bi aldeetan, sendagilek dute, e, konsientzia klaus, duten konsientzia klausak azken itzadu usu eta horrek arteainit zesten ditu. Nafarroan, abortuen euneko laro goita amazazpia, osagarri egiten da ala behar ez. abortuen euneko laro goita amazazpia, osagarri gintza ala behar Berisailunen buru hartzeko, Kirolak lehenik pilotan, Lauterdiko xapelketan, Martinez de Iruro eta bengo Bengoitzaren arteko finala erdia abenduaren lehen eralti da eta jakiten da Eibarren jokatuko dela. Beste finala erdia ere, Aste Buruberian izanen da, Olaizola eta Xarralegiren artian, Azarroren goita Marian Iruñeko labriten gero finala untxaraz abenduaren zorxian izanen da. Eta à rugbyan, hiru asteko pausaren ondotik, topama lawasha pelkitako jokolariak laria, que se se la ira toko dira, aste buruttan, ama bigarreneguna kari. Azken partida, Druj doi eta legalu sun baiunak parichen, Stade kontra amairu Béarnzie, egon hortan shuberak utsegin zuten. suri urdinek Shellac Sailkapenian ama, ama bigiren tokian da biguneko taldea goita bat punu lekin, Grenoble et recibiteko dou laumatiana, ils arescole ona egiten Pourquoi elle est, elle est très bonne à l'extérieur Sergatique on onaden campogne usta onabatur hainitz baoinera maite maititu eta zango jokoa onabaitu crene haitz e maiten du gero baloinak bereskuzian abantaila fite short des sa des ballons de récup ou sur des coups je dirais vite jouer peut être très efficace à votre façon ça va être un gros combat dena den buroka handi battizanenda grenoblek abazten balu She capenko lehen lekuetarik urin du eta guk dynamika xikibert du gutinpellier eta stat français beza la guda français voilà et donc je crois que personne ne nous voudra lâcher très franchement à part quelques équipes je crois on est tous dans le même cas tous les matchs peuvent être perdus Et tu vas t'es Obi Chalbo Egoela Berdinia denaka a mapundu por diferencia do bigare nakin beraz bi partida irabasis denaka bialtzateke on sait qu'à deux matchs gagnés tout peut rebasculer très vite c'est bien aborder les matchs bien les gérer les gagner et les choses se feront C'est l'anta à Vironeco très bien il y biaketa laurdenetan, Grenoble la Roma tcialiano briven, jokatoko ta l'ordre et tane sur senia noscali gatietane teno rebellion miheric brivenne di pundu urunago